Úti var hlýtt og modlulegt veður og þegar út á götuna kom sveiv aftur á dúbliðsfóringi hann óð elgin þvæðraði bottlöysa vittlöysu og lauk hverri setningu og þessum orðum ég vonaði skilji mig. Ekki er að tvíla það sagði sveik, þér talið nákvæmlega eins og pokorn í pjátrar Þegar menn spurðan hvort hann hefði baðað sig í males, sagði hann, nei, ekki hef ég nú gett það, en náttúr og um mót er með sagt að soldáninn í Marokó sé besta skinn. Dublis voringi stansaði, horfði glíðum glirnum á sveik og sagði, soldáninn í Marokó er röpuð stjarnar ef ég mann rétt. Svo þurkaðan sér um ennið og sagði, dæmöluis hýt er þetta, svona svittna maður ekki veturna. Botnið þeirri því? Ætli ekki það, sagði Sveik. Í veitingahúsi byggarinn komst undun gamall maður, uppgjafa bæjarfulltrú á eftirlögnum og sagðist vera hissa á hýtamuninu sem væri á sumri og vetri og engjennilegt væri að fólkskild ekki hafa tekið eftir eins og fyrr. Við hlið skólahúsins yfirgaf Sveik dubliðsforingja sem reykaði inn í fundarsalinn og tilkynnti sakna er herteldarfóringi að hann væri fullur. Allan fundartíman satt hann með höfuðið millir fótanna en stökkusinnum stóð hann og fætur og sagði ég er á sama málu og síðast er ræðum aður en ég er útur fullur. Þegar búið vera skipalíðinu og ákveða sveit Lukas höfðusmann skildi verða í fremstu výlinu stóð Dubliðsfóringi á fætur og hrópaði Ég minnist allt í einu kennarans okkar í fyrsta bekk. Hann lifi, hurra! Lukas höfðusmaður kallaði á Kúnert og lét hann leggja húsbónda sinn til á Legubökk. Dubliðsfóringi var ljúfur sem lamp, tók hönd Kúnerts og hvaðs kunna lesi lofa. Hann sagði Kúnert að koma inn eftir stundarfjórðung og skildan þá var það búin að skrifa á blad hvað tilvonandi kona hans héti. Þegar þjótnin var farin páraði dúbba eitthvað á blað, hallaði sér þínast á eyrað og fóra rjóta. Stundar 14. setna kom Kúnert inn, sá brefið, og úr að hrafna sparki liðshoringjans gata hann lesið nafntilvonandi konu í er frú Kúnert. Þegar hann stundarkornið setna, síndi Sveik blaðið, sagði Sveik að hann skildi geyma þetta plagg vel. Man ætti að bera virðingu fyrir hernaðarlegum skildíkjum. Það væri ekki oft sem fóringar skrifuðu þjónum sínum trúnaðarbréf. Að lokinni ráðstöfnunni var lagt af stað út á víkstofvarnar. Adlæftir Heswede lagðast stað til Túróva Volska klukkan hálf 6. Sveig grölti og eftir hinum ásamt sveitarforingi og hjúkrunalíðinu en Lúkas höfuðsmaður reið fram og aftur með sveitinni til að gæta þess að allt væri í röð og reglu nam staða til að líta eftir dúbliðsforingi sem ferðaðist í áttina til styrjaldar framans liggjandi og vagnir með segl lívir sér gafsú lokum á tal við Sveik sem röldi þólinnmóður með vaðpoka á bakju og byssu um ögst og reddi við vanegg hertelda bókara um það hversu gaman hefði verið að ganga á heræfingunum við velgi með sér ítseforðum. Landslægi var nákvæmlega eins og hér sáðan, aftur á gengum við ekki eins vel í takt þá og þegar við fengum dósamatt átum við hann allan strax fyrsta kvöldið og letum múrsteini vaðpokan í staðinn. Í einu sveit og þorpinu kom eftirlitsmadur og skoðaði í pokana og henti öllum úrsteinunum og þeir voru svo margir að madur nokkur byggði sér hús þeim. Í sömu andranni var sveik komin og hlýð við hest Lukas höfðusmanns og fór að ræða við um brefin sem hermannunum voru skrifuðu heiman. Þá megan og drengirnum fara að lakka til að fá brefa heiman. Þegar ég var í herþjónustunni í Budjejovitsi fekk ég aðeins eitt brefa heiman og ég áða ennþá. Sveig dró velkt brefu upp úr vasasýnum og las upphátt meðan hann hljóp við hlið hestsinn sem nú var farin brokka. Bölvaður þorparinðin bófu og illmenni. Kris Lithjálfi kom í Orlofi í, til Prag og ég dansaði við hann í knæpu og hann sagði mér að þú erum búin að yfirgefa mig og værið í tíum við eitthvað skadræðiskvendi ef ég langa til að vita það þá skrifa ég þetta bréf á sætinu í náðhúsinu það er allt búið okkar á milli flagarindin ég bæði liðhjálvana jafna um þig og þegar hún færð Orlof verð ég ekki lengur í tölu lífenda auðvita var hún lífandi þegar ég kom heim í Orlofinu hértsveika áfram og var nú farin að spretta vel úr spori og hafi aldrei verið í fyllra fjöri Ég rakst á hana í knæpunni þar sem tveir herrmenn úr framandi herdelt voru að tína utan að leppana. Annað þeirra var sérlega líflegu náungi og stakk hendinni ópimberlega uppundir hana eins og hann ja, með leifa segja herra höfuðsmöður ætlaði að reyta af henni kærleiksblómin eins og vinnisla slúsíska komst að orðið. Ég er nú komin að þeirri nýðustöðu herra höfuðsmáður að sveita píutna séu miklu tilkýpilegri en þessar uppstertu kaupstæðadrósir. Þegar ég á sínum tíma var í herbúðanum við Unisek fór ég til starík mín til að fá mér snúning og þar kynntist ég stúlku kynnt sem hétt Karla Veglofa en sú var nú ekki sérlega hrifin að mér. Sunnundas kvöld nokkurt og fór ég með niðra tjött og þar sátum við í húminu og þegar sólin var sest spurði ég hana rétti svona þykir þér vænt um mig heilin tilkynni herra höfðusmaður veðrið var milt og allir fuglarnir sungu og hún hló ískikilegum hlátri og sagði mér þykir svona álíka vænt um þig og halaklyftan hund mikill erkið sögður getur verið maður Og satt var það, ég var ekki sauður. Þarna höfðum við gengi rétt áður yfir akrana, vaksna hávu grasi, engin lifandi vera nokkur staðar sjáanleg og ekki varð okkur úr vegi til okkur niður. Aftur á móti las ég henni bók náttúrunnar í staðverklagra æfinga og sagði henni hvað væri kveitigrass, hvað væri hafragrass og hvað væri rúur. Þessi stúlka vissir hvað hún vildi og lét ekki bjóða sér allt eða öllu heldur ekkert. Í sama bíli hófu hermennið til sem dátardin massjariðu undir þegar þau fór að láta sláttra sér fyrir austuríkið við Solferino. Lindist litnað og belti brast, bílaði sylgja við armlag fast og kátt var þegar klukkan sló og korr í ró og dill dó og dátt er dansinn stíin í dunn hagaskóg. Dubliðshoringi rumskaði við hávaðan og settist upp þótt ekki væri alveg runnið af honum ennþá. Það var þröngt í vagninum þar eða allir fyrst balun og síðast hodonski hafði fleikt áan hann vaðpokonum. Góði dátinn sveik var sá eini sem ekki létt sig munum að halda á vaðpokkanum. Hann akslaði byssuna vígamannlega, stikaði stórum og hvað við raustu frumsamið gönguljóð milli þess sem hann svældi pípusteltin. Í göngu ferðum er gamalt síður, fótin upp þegar himnferð nýður. Simsaladamsala, bussalabupp, annafótinn nýður þegar himnferð upp. Fyrir framann dúbliðshóringja í um 500 fama fjarlæð lá ríkstí yfir veginum og stökkusinnum grillti í hermennina út úr skíinu. Dúbliðshóringi sem var nú orðin hinn gunnreyfasti aftur hallaði sér úr vagnunum og kallaði inn í ríkstíi Hermenn, hlutverk ykkar er erfitt en ég ber fullkominn tröst til dugnaðar ykkar og þolgæðis. Jettens jálfur, saði Sveik. Þú bliðshoringi hjálta áfram, ykkur herrmenn er ekkert um megn, ég mun ekki láta ykkur dansa á rósum og sigurinn verður dýrkjöftur en ekkert getur hindrað okkur. Ældun og timburmanunum, sagði Sveik. Það var engur líkara en liðshoringin hefði heyrt þetta helræði því er allt í einu og fyrir var að löst þestan úr sér gríðalegri spíju niður í ríkvegarins. Þegar hann náði andanum aftur eftan áfram hermen. Því næst lagði hann vangann á vaðpoka kodonskís símamanns og sopnaði. Þegar kom til túrófa volska varan hann og lappir samkvæmt skipun Lukas Höfðsmanns sem átti við hann alvarlegt samtal. Lýðshóringin áttið sig ekki á því við hvernan var að tala og sagðið að lokum Þér þekki mig gennþá en þér fá að kynnas mér Þér geti spurt sveika því hvað er hafið haft fyrir stafni sagði höfusmaðurinn og fór Áður en dublis hóringi fór til sveitasinnar leitaðan sveik uppi og fann hann í fremur óskáldlegum samræðum við Balún og Vaneg hertildabókara Balún var einmitt að trúa þinn fyrir því að nú ætti loks að fara að gera alvöru úr því að svelta hermeninna Hann hafði gert ráð fyrir því að matur er því framreittur þegar herdeildin slægir tjöldum næturlátt. Og hann hafði þóst örugur þegar eldasveinatni sóktu vatn í pottanna. Hann hafði strax fæði til þeirra og spurt hvað er þetta sjóða en þeir höfðu sagt að þeim hefði aðeins verið skipað að sækja vatn og hverri stundu geti komið skipunum að hella því niður aftur. Þegar hér var komið matar hugleðingum balúns var dúb liðsfóringi að. Það var fremur lágt á honum rísi þessu stundina og hann spurði á nokkus rosta er því það skemmt ykkur. Ekki ennum lausti það, herra liðsfóringi, svaraði sveik fyrir hann þeirra félaga. Hjá okkur er aldrei gamanlaust og yfirleitt eiga menn aldrei að gera annað en það sem einhver skemmtun er að. Núna til dæmis hefur komið upp út úrnum að við fáum engan kvöldmatt og þá skemmtum við okkur við að tala um kvöldmatt heldurinn ekki neitt. Dublis voringi bað sveika að ganga með sér fyrir hord því að hann þyrft að tala við að fáa en orðundir fjögur augu. Þegar voru komnir afsíði spurði livsforingin Harla skjálfrættadur vonandi hafiði ekki verið að gera gísa mér. Því fór fjarri, sagði Sveik, enda hægt að skemmta sér yfir fleiri en yður. Lukas höfðsmaður var að tilgja um að ég hefði frammið aksaskaft og að yður Sveik væri kunnugt um það mál. Sveik svaraði að mikilli alvöru og lagði þunga áherslu á orðin. Þér hafið ekkert aksaskaft frammið herra liðsvöringi. Þeir voru bara í heimsjókn í vissu húsi en þeir við áreiðanlega farið húsafillt. Þannig var alltaf leitað að pimps pjátrar af frá kósi þegar hann fór í borgina til að kaupa pjátur og það brást ekki að þeir fundan í svona húsi. Þetta hús sem ég fann yður í var þannig að á neðri hæðinni var veitingastofa en á efri hæðinni voru stelpunnar Þegar höfði áraðanlega ekki hugmyndum hvað þið voru stattur herra liðsfóringi þegar það var heitt í veðri og þegar menn er ekki þvívanari að drekka geta menn orði fullir jafnvel af romi í svo liðis hitum og þá ekki síður af eini börja vini herra liðsfóringi. Svo var mér stipaða ná í yður og fóringar á áður en lagt er stað. Og ég fann yfir þjó stelpukotninu á efri hæðinni að ja, vegna hýtans og einiberja vinsins þekktu þér mig alls ekki þar sem þér láguð alls ber á leguböknum þér gerðuð ekki dafiður herra liðshoringi sögðuð ekki svo mikið sem þér þekki mig ekki en þá annað eins og þetta getur komið fyrir hvert sem með þegar heitt er í veðri Sumir menn þó að er býst Aðrir verðin svo blindar hænur ef þið finna líkt af áfengi. Þér hefðu þátt að þekkja veifóta gamla frá Vesovitsi, herra lýshoringi. Hann áseti sér að drekka aldrei neittnvöð hvað sem áfengi væri. Svo fjekk hann sér í eitt glas í knæpunni stöupið og lagðar stað til að fá sér eitthvað að drekka sem ekkert áfengi væri. Fyrst. Áðan í knæpunni áfangin og baðum hálflösku að verðmútu og, og fórað inn að gestjafan eftir því hvað bindindismenn drykkju og sagði sem satt var að blá vatn væri drykkur, ég fyrir bindindismenn. Gestjafin frættan og því að bindindismenn drykkju sótavatn, mjólk eða áfengislaust vín. Þá spurðan hvort ekki væri til áfengislaust brennivín og baðum hálflösku í við bútt og sagði við gestjáman að það væri synd að drekka sig fullan en gestjámin sagði að flest mætti nú bjóða sér en aldrei það að menn drykju sig fulla annar staðar og kæmu svo til sín til að láta rænna af sér yfir einni sótafasflösku og valda svo óspöktum í ofanálæg. Drektuðu fullan hjá mér, sagði gestjámin og þá ertu minn maður annars vil ég ekki þekka þig Veifota gamli drakk nú í botn og hélt áfram fersinni þanga til að koma á kalltörd í herraliðsvoringi til vinsala sem hann var málkunnur og þar spurðan hvort þeir hefði ekki á báðstólum áfengislaust vín. Já áfengislaust vín eigum við ekki sögðu þeir. Aftur á móti eigum við hafnarvín og viðeigarvín. Veifota gamli drakk sína flöskun af hvoru Og meðan hann var að skóla þessu guðli nýður, varðan málkunnugur sannskonar bindindismanni og hann var sjálfur. Þeim kom vel saman og loks hvaðst kunningin þekkja stað þar sem hægt væri að fá áfengið slustvín. Það er við bolsan og göttu, sagðan. Maður þarf bara ganga nýður fáin þrepp og þar er söngtól sem er kalla gramofón ef ég kann að það. Þeir eru þau um að fara þangað en í nestu höfðu þeir sína flöskun af koru hafnarvín og viðegjervíni þeir fundu þrebin sem þeir átt að fara nýður og þar var sauntólið ekki bara á öðru þar var ekki borið framannað en ávagsta vinn Og, fyrst og því strykkuðu þeir potta stykilberjavinni og þvínæst pottaðreifsbærjavinni og þær erðu bætt við að einum potta stykilberjavinni við botn fór hafnarvinið og viðævið vinið sem erðu drukkið áður að svíva heldur hressilega af það Áhrifin byrjuðu á þeim neðanverðum og færðust óðfluga upp eftir líkamannum og þar koma höfuði var alltekir. Þeir gerðust hávalasamir og heimtuðu vottorðum að þetta vínværi áfengislust. Þeir komaðust vera bindindismenn og ef ekki væri komið með vottor þegar í staðmynduðu brjóta allt og bramla þar inni og ekki einu sinni lífa söndtólinu. Svo varðan á í lauröglutjóna sem dróðu þá upp þrebin og fóru með þau á lauröglustöðina þar sem þeir voru dændi í áfengisekt, enda þóttir væri byndindismenn. Hvers vegna eru þér að segja mér þessa sögur spurði dúb og var nú gersamlega runnið af honum? Til kynni, herra liðshoringi, þér hafið lög mæla, og þetta kemur málinu ekkert við. Ég raun og veru, en fyrstu voru nú farnir að rappa saman og hann að borð þá fann. Það er auð heftað þér þekki mig ekki ennþá greið dublisóringi fram í. Og hvernig standi þér maður? Tilkynni, herra, liðsóringi, ég stendilla. Það játa ég, ég. Ég sem sé stenglendast lá hælunum saman. En nú skal ég bæta úr því. Og Sveig sló saman hælunum svo að smalli í. Dublís hóringi rögglaði spurtu, kallaði á þjón sinn kúnert og skipaði hann að sækja sér fulla könnu að vatni. Kúnert hljóp um alla túra volska til að leita könnu og senast gat hann stólið enni úr eldhúsi sóknarprestsins. Þá var eftir að finna vassbólið og eftir langa mæðu fann hann innsiklaðan brunn sem hafði verið lokað vegna þess að hann var fullur af taugaveikis bakteríum. Kúnert bröyt innsiklið, fyllti könnuna vatni og færði dúbliðshoringja sem tænda hana á og sagði um leið og við hraust svín þórir allt. Það var á hrapalegu miskilningi byggt að ætlunin væri að gista í túrófa volska. Lukas höfuðsmöður kvatti á fund sinn Kodonski símamann, vanegg, herteldabókara, sveik, sveitarbóðlíða og þjónsinn Balún. Þrýr hinnir fyrst nefndu áttu að gerast hræðbóðar og útvega sveitinni gistist að, en Balún áttu að fara með þeim og hafa tilbúna að stekta gæs þegar höfuðsmöðunni kæmi með sveitina. Jafnframt áttu hræðbóðarnir að gefa honum gætur svo að hann misti ekki gæsina nýður. Þeir áttu að strax af stað til Liskóvitsi og þar áttu sveik og vanegg að kaupa svínhanda herdeldinni. Um leið og fjórmenningarni voru að stað kom sóknarprestur staðarins og vettvang með gríðarstórt upplag af prentuðu kvæði og gaf hverjum hermanni eitt eintak. Kvæði þetta hafi sóknarpresturinn fengið til dreifingar meðal hermannanna hjá voldugum kirkju höfvingja sem fáeinum dögum áður hafði verið að dandalast um sveitina í bíl á samt þeimur stelpugjæsum. Hvæðið sem byrjaði á háflegu orðskrúði en endaði mjög veraldlega var svolhjóðandi. Ángan vangur grænn og elfur silfur tær Indis hjali lind og klukkna hljómur skær og mærin reikar út í unas lund með engla í bak og fyrir leitt af kristi mund. Þá svífun niður úr sölum himinn ranns hinn sæla hústrú Jósefs timburmanns og varpar orði og færa fljóðið hitt og feiminn strýkur talnabandi sitt ég ei meitum fyrir fögur heitt þó fast væri eftir leitað svo sem drottin veit En svo var fast á saklust holdið knúið, ég sopnaði andartak og það var búið. Ég fann svo glögt er augum uppjöð lauk að engin beikis hönd um líf mitt strauk. Og hríðarnar ég fjekk á vegi förnum og fætti jesú barnið undir stjörnum. Þótt enginn rengi að meisið dóttir manns, er mörgum getum leitt um pappa hans. Og einni ég er undir sök þá seld, því sjálf ég veit hei nema hvað ég held. En nóg um það og sklepur glóðin víns, nú geng ég brott og hverf til svona mínns. Ángan vangur grættn og elfur sylfur tær, Indis hjal í lind og klukkna hljómur skæð Balún uppgöðtvaði fyrstur þeirra fjélaga að þetta væri ekki eins auðveld og viðmætti búast fjélagar sagðan um leiðu að nöytum sprek spregg þeir hafa fórnað okkur Hvernig þá, spurði Sveig stundarhátt. Hafið ekki svona hátt félagar, sagði Balum. Ef þeir heyra til okkar, byrjaði strax að skjóta. Ég veit að við höfum verið sendir á undan til þess að leitað óvinn honum og þegar hínir heyra skot, vitaði að þeir komast ekki lengra. Við erum framvarð sveit félagar eins og tema liðhjálfi, sagði Farðuð þá undan, sæði sveik, við komum á eftir þér og þú skal hlýfa okkur með líkamaðinum. Þú ert svo gríðar stór, segðuð til þegar og fær kúli í belginn svo að við höfum einn tíma til að flegi okkur nýður. Laglegur hermaður að tatna, hann er réttu við að láta skjóta sig. Einmið það sem allir hermenn ætti sækjast eftir, því að þar með eigðast skotværi óvinnuna. Balún stundi þungan og segði ég á millu heima og hef fyrir fjölskyld sjá Æ, verði ekki hugsun svo liðist titlingastýtt, sagði Sveig. Hugsaði heldur um að fá að falla fyrir keisaran. Var þeir ekki lagt það á hjarta við herra vingarnar? Falla getið nú sagt það, sagði Balún. Þeir leitt okkur bara eins og nöðgripi út á æfingavellina. Annars vildi ég að keisarin hefði ræna og að gefa okkur sæmilega geta Þú ert ósefjandi átvaksaðisveik. Hermenn eiga yfirleitt alls engan mata fá, áðunum þeir leggja til orustu. Fáum að skoti fullan kvið er óðara hlaupin þarmabólga í sárið og það er út um mann en skoti tóman maga er reynast að eftir þeim gengur kodonski símamadur og vanegg herdeldabókari. Kodonski trúði vanegg fyrir því að sangant sinni lítilmótlegu skoðun væri heimstirjöldin að reygin fýlska. Þó væri vestiðar símalínan bilaði og maður þyrfti úta næturlægi til að gera viðanna því að með bröðum nýjustu tækni gætu óvinnitnir auðveldlega fundið bílunina og miðað öllum falpiðsónum þángað. Sveitathorpið sem þeir félagar áttu að leita náttstæðar í var hjúpað svartnættis myrkri og hundarnir á bæjónum ráku upp gelt. Sendinn nefndin nam staðar og tók að ræða um það hvernig bestir þið varist óargadýrónum. Ættum við ekki að snúa við, hvíslaði Balún. Hvað heyri ég, Balún, sagði Sveik? Ef nokkur hefði heyrt til þín, hefurðu verið skotin fyrir bleiði mennsku? Hundarnir espuðust og ég fyrir frá þorpónum sunnan við rópafljót heyriðist hundgá. Sveiði er snati, grenjaði sveik út í náttmyrklið. Öskraði ekki svona ræðilega sveik, sagði vanegg herteldu bókari, annars var allir hundar í galið síð gelta. Annað eins hefur nú áður skeð, sagði sveik. Það bar til við herræfingarnar í taborhjalaði. Við komum að næturlegi sveita þorp og allt að því að hundarnir væru gelta. Hundgá ein barst frá þorp til þorps og eftir ofvelikle stund voru hundarnir í öllum nærligjandi sveitum og þorpum færnir að gelta. Sveitaforingur nokkur var hartveigt gamalmenni og þolde ekki hundgána. Hann festi ekki krýju blundum nóttina, gekk viðnámslaustum gólf og spurði varðmennina án af lats hver er að gelta? Hver er að gelta? varmenninir tilkjönd honum að það væri hundar sem væri að gelta, og þá var svo reyður að hann dæmdi alla varðsveitina í herbúafangelsi eftir þetta stopnaðan hundasveit og senda hann á undan aðalsveitinn inn í þorpin sem hann ætlar ekki sti til að tilkjönda íbú honum að engin hundur mætti geltum náttina en að síðan skotin tóku því það að ráða binda vasaklútinn sinni trýnin á hundonum Nú sáust ljós kveikt í kofum þorpsins. Þegar þeir félagar börðu að dýrum eins húsins til þess að fá upplýsingar um hvar bæjarstjórin ætti heima, erist emjandi kvenmansrödd svara að maðurinn hennar væri strífinu, börninn væru veik af barnaveiki, rússatnir hefðu rænt öllu og maðurinn hefði áðurinn að fór í strífið harfbannað en að opna fyrir nokkrum manni að næturlægi. Loks þegar þeir kváðust vera hraðbóðar opnaði ósýnileg hönd dyrnar og þeirri komu inn komið ljós að þetta var hús bæjarstjóran sjálfs sem reyndi áranguslösta sannfærað á um að hvernmannsröttin hefði ekki komið úr sínumbarka. Konan sín ætti vanda til að tala óráð ef hún vaknaði skindilega næturlegi. Um gistingu handa heilli hersveit væri það að segja að þorpi væri svo lítið og íbúarni svo fátækir að ekki væri til rúm handa einum hermanni hvað þá heilli sveit. Hvergi væri heldur matarbyt fá, rússarnir hefðu tekið allt. Aftur móti væri sér sönn ánæja að fylgja þeim til krósi enka sem væri skamt frá. Þar væri rúmgóð hýpílu og nóga býta og brenna. Þar gæti sér hver hermaður fengi fulla skál af spennvolgri nýmjólk. Sjálfur hefða nátt fimm kýran rússatni rænta í möllum og hann eða fara allaleiti grós í enka eftir glætu út og gröytasbónin handa veikum börnunum. Þessu til sönnunar tóku beljutnar að öskra í fjósinu bæk við húsið. Bæjastjórin lét það ekki sig fáengjöld ótröður áfram eina kýrin sem til í þessu þorpi regn vojtsjökn nápú okkar. Það er svo sem var að baula áðan en það er veik kýrherran mínir og rússatni stálundan hann í kálfinnum. En það hefur ekki komið dropi úr henni síðan. Meðan hann lið dæluna ganga haðan snarað sér í úlpuna sína og hjælt áfram við skulum leggja af stað til krósi enka herran mínir þetta er ekki nema klukkutíma gangur hvað segi ég syndugur maður ekki nema hálftíma gangur ef við hörum yfir lækin sem við gerum auðvitað og nóg erðar þar að brenni vini en hér er ekkert nema blóð og tár hvað velur ormin langa hversu að komið ekki herran mínir Þegar hér var komið bandaði sveik frá sér tígimannlega herrar mínir sagðan og herndi eftir bæjarstjóranum. Einu sinni las í bók um sænska stríðið að þegar ákveðið hefði verið að gista í einhverju tilteknu þorpi en bæjarstjórun verið með vífilengur hefðan verið lettur út og hindur í næsta tríja. Og í dag sagði mér pólsku lið í Sanok að þegar hraðbúðarni tæmi á Vettvang ætti bæjarstjórinn að kalla bæjaráðsmennina á fundsin, því næst gengu þeir hús úr húsi og segðu ofur einfallega hér erum fyrir þrjá, hér fyrir fjóra, foringetni gista hjá prestinum og allt á að vera undirbúið eftir hálftíma. Því næst sneri sveik sér að bæja stjórunum og sagði hátillegur og svip Virðulegi herra, hvað er næsta tré? Bæjarstjórun var ekki búin að átta sig á því hvað Sveig var að fara og sagði í mesta grandaleisi að það veri gömul eik fyrir framan hússitt. Hún eftir að duga, sagði Sveig. Við hengjum þig fyrir framan þitt eigið hús svo að þeir verði ljóst að nú eru stríðstímar og okkur hefur verið skipað að sofa hér en ekki í neittni krós í enga. Þú færð ekki að breyta hernaðar á allunum okkar stagkálugurinn, heldur skaltu fá að dingla á sænska vísu. Svipaður atburður gerðist einu sinni við herræfingar nálætt velki, herran mínir. Þegar hér var komið, greip vanaði kerteldarbókari frammi í þessar sögu getið geimt þanga til á eftisveik. Því næst snér hann sér að bæja stjóranum og bætti við byrstur, jæja, hvað verður úr þessu? Bæjarstjórin skalveins og blæjösp og stamaði út úr sér að hann hefði viljað herronum vel en fyrst ekki verið mannað að ræða eða líklega að reyna útveðaðum gistingu í þorpinu. Eftir langamæðu var hersveitinni loks komið fyrir til gistingar í gömlum brugghjalli. En fort late þá væri mi logan til ljósum allt þorpið fannst hvergi svín sem hæft væri að slátra handa herðsveitinni og þanne fór að lokum að vanæg herðdeildar bókari varð að kaupa við okur verði skin horrað au elli belju af gíðingi með tjúurskegg Gýðingurinn sór og sárt við lagði að hann fær á verga um gemma seldi kúna við þessu verfi en er kaupin voru útkljáð flýttan sér heim til konu sinnar og sagði Hermennitnir eru heimskir en Natanlinn er bragða reyfur. Með erfiðismunum tókst að flá kúna og beinin með sinónum og örlitlum holdtæjum utaná voru látin í potinn. Við suðuna var kjötið sífellt segara og var því ákveðið að breyta kvöldmáltíðinni í morgunverð en þessum gætu fengjó sér blund meðan verið að sjóða kúna. Heyri mjög sveik, sagði höfuðsmaður og dró ísul. Þér gætu morski skemmt mér með einni sögu meðan verið að sjóða kúna. Þá er í enn og sennilega að þylja yfir yður alla mannsinsöguna, sagði sveik. En sem stendur, man ég ekki eftir nema stuttri sögu um postmeistara frú frá Sellsgranskó sem að manni sínum látnum tók við embætti hans. Ég myndi allti í eftir þessari sögu þegar þið myndust á kúna, enda þó kýring komið þeirri sögu ekki dvið. Nú eru þér ennþá einu sinni byrjaður að ruggla, sveik, sagði Lúkas höfðusmaði. Til þessi saga er ræðilegt rugg, sagði Sveik. Ég veit ekki einu sinni sjálfur hvernig á því stóða mér dattun í hug. Anna er það vegna meðfætrar heimsku eða bensku minningar valda. Marten til og tilmilli hímins og gerðar herra höfðsmöður en og júra ætta dulsbeikju kokkur sagði þegar við dróum hann auga fullan upp En hvað gerðist í sambandi við þessa póstmeistara frú spurði Lukas örvæntingaföldur. Það mæli manna heilastur herra höfðsmöður sagði sveik. Vel áminst, henni var ég neri búin að gleyma. Jæja, þetta var sóma kona en gallagrippur eiga síður. Hún var embætt í sínum vaksin sem póstmeistari, en hafði fengið á flugu í höfðið að allir kallmenn sættu um að komast yfir sig og að loknu dagsverki satt hún um kófsveitt að skrifa kærir á hendur öllum kallmannum sem hún kunni minnstu deili á. Nú er frá því að segja að dag nokkurt árla mjög stemd hún til skóara tína sveppi. Og þegar hún fór fram hjá skólahúsinu veitt hún því eftirtekt kennarinn var komin á fætur og bauðinni góðan dag og spurði hvert hún væri að fara svona snemma morguns. Þegar hún sæðist ætla týna sveppi hvaðist hann að, að koma á eftir. Af þessur ég hún kettlingan næpan að kennaranum hefði dottið ljótt í hug og þegar hún sá hann skömmu setna koma út úr skóarþykninu varð hún rætt að flýði. Ekki var hún um fyrrkomin heim en hún um skrifaði skólanemdinni og tjáðan að kennarinn hefði ætlaði að gera bráður eðlægt að og nöðgar sér út Skóla um sjón var sendur út af verkinni til að rannsaka máli. Hann fór á fundla og röglustjórans og spurðan hvort hugsanlegt væri að kennarinn hefði farið út í skóginn í nefndin tilgangi. Laugræglust í fletti ennbættisbókum sínum og sagði að það geti ekki verið því að sóknarpresturinn hefði einu sinni kært nefndan batna kennara fyrir að hafa ætlað að tæla frængu sinn sem presturinn svaf sjálfur hjá. En kennarin hefði útugað sér hjá hérarslæknunum vottorðum það að hann hefði verið ónýtur frá því hann var sjö ára eðan hann datt að þresk í lofti og kom klóðvega niður á vakstengu. Ekki var kertlingargarmurinn enna bækidottinn og kærðin og lauruglustjóran hérasleiknin og skólaum fyrir að hafa þegi mútur af kennaranum. Þeir gaggstemdu allir og hún var dæmt seg en bar það sér til varnar að hún væri ekki ábyrgð gerðasinna. Þá komu réttarlæknandi til skjalana og feldu þann úrskurð að vist væri mannastján geggjurð. En ekki samt svo að hún væri ekki færum að þjóna hverju því embætti sem ríkistjórninni þóknaðist að félenni. Lukas Höfuðsmaður stundi þungan og sagði Hamíngjan hjálpiður sveik. Ég skildi gauka aðiður vel út til áttnum löðrungi ef ég væri ekki orðið svona þreyttur. Ég sagði strax herra Höfuðsmaður að sagan væri endemist þvætingur, sagði sveik. Lukas höfuðsmaður bandaði frá sér og sagði því ég ætti nú að vera farin að þekkja fyndinna yfðar. herra höfuðsmaður sagði Sveig ekki geta allir verið fyndinir þeir heimsku verða að fá að fljóta með því að ef allir væru vitrir er því svo mikil skinnsemi veröldinni að annar hver maður eru brjóladir. Ef til dæmis einhver maður þekkti út í æsar lögmálnátturinnar og geti mæltur rúmgeimsins, mynd hann bara að valda óþægindum eins og maður nokkur sem hétt sjabegg og kom oft í byggarinn. Og kvöldin fór hann alltaf út úr veitingastofinu út á götu til að skoðast jörnheimininn og þegar hann kom inn aftur, gekk hann frá einin til annað og að sagði fallega skínan Jupiter í kvöld En þú veist ekki einu sinni hvað þú hefur yfir höfðinu lappakúttunni þín og svo endaðið þeim með því að hann flög sjálfur eins og vígan höttur út um dittnar og út á göttu. Lukas höfðus maður reysu fyrir dogg og sagði því aldrei getið skilið hvernig stendur á því sveik að ég skuli nenn að hlusta á íður samt er ég búin að lengi. Sveig kinkaði kolli til samþykkjus og sagði það er vanin sem gerir herra höfðsmöður. Það liggur einmið þannig í því að við höfum þegst svo lengi. Við höfum fengið marta að reyna sameginlega og alltaf rataði í einhver vandræði eins og blindan mísi búrskáp tilkynni herra höfðsmöður þetta eru örlög. Því sem keisarinn skipar er vel skipað og það er hann sem hefur leitt okkur saman. Ég fyrir mitt leiti óskætti annars en að geta orðið yfir að einhverju lífi eða þið ekki svangur herra höfðsmaður Morgunin eftir þegar lagt var af stað höfðu þeir meðferðið sinna óhemmingu sumu kú sem var ekki ennþá fullsóðin Menn höfðu orðið sammála um að best verður reyna sjóðan á leiðinni og get hana þegar áðirði miðja vegu milli Liskóvitsi og starasól Lukas höfusmaður sat á hesti sínum og nöyti félagskapar sveiks sem hljóp við hlýðans en svo hann gæti nú ekki beði lengur þeirra stundar er hann fengið klást við óvinnina. Líft og vant var lét hann móðan mása. Hafiður ekki veitt í eftirtækt þærra höfusmaður að margir af hermennunum eru dæmanlausir amlóðar. Þeir hafi ekki einu sinni halva vætt á bækinu og samt geta þeir ekki síðlast áfram. Það þyrfti að tala yfir hausamótunum og þeim svona líkt og búk hann sálegi höfus, maður, var vanur að gera. Maðurinn sem skauð sig út af brúlkausvíksli sem hann hefði gint tilvonandi tengdaföður sem til að skrifa upp á, en peningunum sóaðan í vín og stelpur. Svo tók hann annanvíksil með öðrum tilvonandi tengdaföður á og fór nú higgilegar að ráði sínu því að hann tapaði öll á einu bretti í spilum með lið stelpurnar eiga sig. Ekki dugði þessi fjandi og hann fór á stúfana að leita sér að þriðja tilvonandi tengdaföðurnum fyrir þann víksil týftan sér hest, víkslaðan arapajalk Lukas höfðsmaður stökkabæki sveik, saðan ógnandi ef þér komið með fjórða tengdaföðurinn sparka í yfir í skurðinn Hann snarraði sér á bak, aftur og sveik hjælt áfram alvarlegur og svip. Tilkynni herra höfusmaðurinn fjórla tengdaföðurinn gatt alls ekki verið að ræða fyrir hann skaut sig þegar hér var komið sögu. Mikið var, sagði Lukas höfusmaður. En svo við komum nú aftur og efninu hjælt sveika áfram, þá er það mín lítilmótlega skoðun að aðra reyns ræður og búkaneik sáli í höfusmaður hjælt yfir hermannunum. Þegar þeir voru að uppgefast á göngu, sé alveg bráðnauðsynlegt að halda við öll slík tækifæri. Hann lét okkur nema staðar og þyrpast um hverfið sig eins og kjúklinga kringum varpænu og hófreyði slóðar og slutmenni frett, kallar og fjörulallar. Ekki kunniði að meta það að fá að ganga á jarðkringlunni. Þið ættu að vita hvernig það er að ganga á sólunni? Það sem sér hver maður sem á þessari eindar plánetu okkar vegur 120 punt, vegur 3400 punt, malpokkinn þrjú tonn og byssuhólkurinn 1500 punt. Ætliði mynduð ekki stinja þá og sópa rík vegarins með lavandi tungun eins og uppgeppnir hundar. Einn okkar... Ó Óhemmingjú samur barnakennari gerði svo djarfur að byðjum orðið og sagði afsækið herra höfusmaður á mánanum vegur hundra og tuttugu punda að maður aðeins 60 pund. er eruð okkur því léttara um gang. Það malurinn er ekki nema áttapund. Á mánanum undir við svífa en ekki ganga. Hvaði heyri ég, sagði búkaneg sálu í höfusmaður. Þakkaðu þínum sælað og færð aðeins jarneskan löðrung. Því ef þú fengir mánasnoppung, myndur þið svífa allar leið til Alpafjalla og fara þar í kassu. En ef ég gæfið eitt af þessum blíðhungu sólarkefsökum, myndur kvarnirnar malast í hausnum móður og kollurinn fjúkasuðu til Blálands. Endurinn var sá að hann gaf honum þennan venjulega jærneska löðrung. Barnakennarinn fór að snöggta og við hældum áfram. Alla leiðina var hann að kjögrúta því að farið hefði verið með eins og skinlösa skepnu. Loks var hann látið hreins kamra en hann þoldi það ekki og dó úr upp gerð sjúkrahúsi.